колоди й дошки склали на купи й спалили. А поки люди під наглядом поліцаїв стягували дошки та колоди, німецькі чини грілися в хаті лісника, джиркотіли про щось між собою по-чужинському, а коли лісничиха вийшла за двері, заговорили по-нашому, по-українськи. Вони не знали, що через інші двері до забитої на зиму світлички Лісничісі все чути. Вона зрозуміла, що це партизани. І навіть дознала, що один з них – Клюзко з Сулака. Лісник і його жінка служили німцям. Федір Грек попросив дружину, щоб вона навідала Клющиху і якось так обережно порадила їй мерщі вибратися на лісові хутори. Клющиха послухала ради і того ж вечора втекла з села. По війні не раз навідувала рятівницю і дякувала їй. Ось і все, що знав, що багато разів перебрав у пам'яті про батька Василь Федорович. Цього було достатньо для синівської віри і зовсім мало на виправдання служби Федора Грека в німецькій управі. Пломінець віри не згасав у Василеві Федоровичу ніколи. Ніякі випадкові повіви вітру та дощопади не могли його погасити. Навпаки, що дужче згущувалася пітьма довкола батькового імені, то ясніше горів грекові отой вогник, і материна впевненість власна думка свідчили теж на користь батька, і все це нагадувало блукання в досвідковому тумані. Блукання на одному місці, де дерева, кущі і всі інші предмети набувають химерних образів. Коли ти навіть гражд не знаєш, чи вже досвідок, чи це ще вивидніє довколишню місцевість місячне сяйво, а основне не знаєш, куди треба йти. Але він мус віти. Він просто не міг стояти на місці. Він йшов думкою здебільшого нею. Він взагалі останнім часом став багато думати. Мабуть, людині іноді таке потрібно обдумати себе до кінця, себе і своє життя. Тоді міняється сама людина, міняється на краще. Більше в ній совість та доброти, а тільки ними й має жити людина. До цих простих істин собі наподив він доходив повільно та довго. «Совість, вона теж мучиться безсонням. за кілька днів записав він у сірий зошит. «Тільки, мабуть, не в усіх. Вона коли вже є, то є. А якщо її немає, то немає. Її не зважиш на вагах і навіть не просітиш рентгеном. І буває так, що в більшу посудину її налито то її менше. Розтікається чи що? Мені здається, ниньки, що з нею клопочуться мало. Хліб і молоко – це добре. І знаємо, як їх примножити. А от як примножити її? І ще вона буває, як ртуть у термометрі. Чим вище? Ні, не те. Кількість поділок від нуля до критичної точки велика. А коли той стовпчик вищий? І яка його тенденція? Минулої неділі поїхав я до свого знайомого в Київ. Захотілося порадитись про батька з чоловіком, досвідченим у цих справах. Мо допоможе, підкаже, з якого боку підійти, де пошукати кінців. Колись ми з ним жили на одній квартирі. Він учився на юриста, хотів стати адвокатом. Вечорами трохим обмотувався простирадлом, як прадавні, і виступав у суді, себто у нас у кімнаті. У цьому було щось високе. Я бував то прокурором, то підсудним, а найчастіше публікою. Гарно він промовляв про право людини, честь, совість. На дуже високій подільці витала його душа. Зараз у нього велика квартира, а в ній дорогі меблі, має москвича, а хоче вологу, скаржиться на старість. І розказав мені, що оце хотів стати на захист одного невинного чоловіка, і заївся з своїм же високим начальником, відмовився. Я про своє вже й не розказував, бо побачив, що це зовсім не той трохим, якого знав колись». То що ж виходить, так нічого й не було? Не було отого хлопця в простирадлі. Воно давно згнило ганчір'ям, а сам він з трухлявою душею. Не треба закутуватися в білі простирадла, а як тоді жити? І що треба, щоб воно лишилося білим і цілим? А чи так воно й мусить бути? що з роками ртуть осідає нижче і нижче. Оце і є сутність кожного. Гай-гай, рішуче ні. Я ще сам переламаю навпіл того, в кого вона отартуть опустилася дуже низько. Переламаю, якщо зачеплять мене, чи не тільки мене. Мабуть, отут він і ховається. О той смисл. Але зараз я не знаю, напевно. Трохи смислу є в тому, що я про це думаю сьогодні. На якій же подільці була батькова совість? Невже не на найвищій? Розділ одинадцятий. Стара крислата шовковиця приклилася однією гілкою до вікна, і молоденькі листочки здавалися вирізаними з зеленої жерсті. Влітку, коли дозріють ягоди і засиплють густий моріг та стежку внизу, сюди налітають зграйки шпаків і дітлашні.